او وزاري میرا شعبہ考古 بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ورادوا به عوجا ليردوه ختم الله على قلوبهم وعلى صبرهم وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَزِعِيمُ سورة بقرہ شروع وا پدې کې سلور مسلې و توحید رسالت جهاد او انفاق په سوي ل الله ها سورتم سلور سهو هر ایسه کې دا یوی یوی دا او مضمون تفصيله اولیسا چین مے یا دونه پدې کې اولانه داوا اسبات توحید او دا رسم بیا پسلورو اب ابواب مشتمل وا اول باب شلیاتونه په توري تمهید او تیاری پدې کې عظمت د قران تاثیر د قران او دوه مسالونه درې خبرې ویني عظمت د قران بیان کوو دغه درې صفات بیا تاثیر القران د منعمون علیه تفصيل د متقین تفصيل دغې بينزه صفات چې اصل کې دریو او دادوا دا دوا د بازی مومن به چې الغیب کې داخلو د غی ذکر کړه او ځان لا آیات کې تعریزا عل یهود او یهود تعریز کوو هاو بينزه م یاد کې د فریق حکم دنیاوی او اخروی بیان دنیا کې اعلی هدن هدایتی افتری او آخرت کې اولای کوم المفلحون کامل کامیاب اوس ان الذين كفروا سواء عليهم په دې دوه آیاتونو شي په کومو هم کې د دویم فریق د دوی مډلې بیان چې صورتې فاتحه که و تماغذوبون علیم بیلو تماغذوبون علی تبسیل ده دی فریق دا زدی کا فرانی آده زدو عینات کے مبتلا خلق او داگی همی او دری قباحتون زکمویلیو اصل ابا حتونه درې درې را روانه ځکه دا قران صفات دریو نو قران ترغه نو هغه کې اثر او کو هغه کې بنیا پیدا کړ چا چې انکار زیدی ځدی کافرونو هغه کې درې خباشتونه یو کفرو کفر دیم ثواب ولهم انزار او ادم انزار په برابر ده او درې ملایومنون ادمی ایمان دا دري صفات صفات بد قباحاتنا د زدي کافرو او وميات ختم الله على قلوبهم کې حکم بیان هي دنیوي اوخروي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصاره مرشاو دا حکم دنیوي دي یعنی اسباب دا فهمه ختم شویل او حکم اخروی ولا هم عذابنا عظیم اخرت کې الله لوی عظیم عذاب ورکي دا خو د دې فریق د صفات او د حکم دنیاوی او اخروی حاصل او خلاصه و اوس خلاص ترجمه داد دا. ان الذين يخيننا کسان کفرو چه کفر اکڑه ده زدن عنادن سواون علیهم برابر دپا دی بانده اعنزرتا هم کتا او یردوی املم تندروهم او کتا او نیردوی لا یومینون دوی ما اندروڑی یا سواون علیهم برابر د دوی اعنزرتا هم املم تندروهم ستا یرول دویلرا و نه یرول لا یومینون دوی و سیمان نروڑی ولی وی ختم اللہ و زکا چه محر و خلد اللہ ده دوی ده کرکوتون و عملون د وجه علا قلوبی د ده دی پا زرونو بانده و علا سمعی هم و ده دی پا غگونو بانده و علا وسواری هم و ده دی پا سترگو ناشنا پردائی ناشنا پردی دی ولہم او دید پار آزاب نظیم آزاب دیدیر دلتا ان اللزین کفر دا کافر و زدیان و صفات و دائی حکم بیان کا خدای مطالقی وی ویولائک هم المفلحون نو داغی مقابل کی دوی دو پاروی ویولا هم عذاب و یعنی <تصفح> مطلب دا چیغا فلاح والا دینو دا مستحق عذاب دی لابا که فرق دیں دلتا یو خبره دا چه ان لذین کفرو کافر ثوان علیہم بدی برابر د انتظار د منظر لا یؤمنون ایمان نروڑی نو قران خودا معلومی کی چې کافر د نو ایمان بنرودی حالانکی مونږینو ګورو ډېر کافر دي چې باوجود د کوفر رستو بیا ایمان راوړی دی او قران وایي چه کفرو لا یؤمنن ددی چې جواب دا کړي وي چې دا کفرو نه مراد منسوسی کافر دی هغه کافر چې دا یې کفر پر نصر ثابت ول لکا ابو جهل وتب ابو لهب دارا منسوسی کافر مکی والا کی یا مدنی والا کی باز مولیان لکا کا بنیشرب نو دا منسوسی کافر مراد عام کافر نه یاد هاو یا دادا چی دلتا د کفارو نا مراد ز دې کا فرمړات ز دېان کوم خلک ز دې کی یا مراد ز دې نه ده نايمان وروړي هدايت نصیب شي لکه ډېر کا فرموږي داسي وی کافر به ایمان الله نصیب کوي نو نه مراد هغه کافر ده او یا د د چين الذين كفروا سواء عليهم دا الذين الذي اللزی ما امن دا کلماتو وسیغي د عموم د او دا قاعده دا د اصول فقيه چې ما من عامن الا وقت خص من البعض هر عام کی تخصیص وی کنم عام مخصوص مینو هل نو ټیک ده چې بازی ما اندر روڑی خو بازی روڑی کنم که عام هم ده نو تخصیص پکی کئی دیش نو داده ده سخیلاف ندا خاما ها عام کی تخصیصی نو کو چار روڑی نو د ده نخست تخصیص شوید هاو یا این اللذین کفرو د کفر اقسام ديګنه هغه د کفر اقسام په جندل واڑی نو بس بیا با پاغا اقسام او کی وګورو چې دلته کوم قسم مراد نو د کفر باس سپقال کفر په لغت کې ستر دوي په ټولو ته پټاول دغه غوي معنی د کفر په معنی د پټاولو قران کې استعمال شوی کوم ځای وي هم 70 حدید شلم آیات کې شلم آیات کې سوره حدید وګوره التا کفر پا مانا دا سطر و بٹولو دے دغل و غوی مانا دا سورت شلم آیات سی بارا ستائیس سورتونہ سی باری یاد ساتخا تا ایدا ترالو لکی دا شیح اورزی بس اخوه لکیل الثوی نمبر بیس من اعلمو انمال حیات الدنیا لائبن والا وزینتن و تفاخرن بینکم و تکاسرن فی الانوال والا اولاد کمسل غیسن آجب الكفار نباتو کفار دلته زمیدار مراد الله وید دنیا میں سالو گو رہے کمسل غیس پشاند باران دے آجب الكفار خوشالی زمیندار لرا بارانوشی زمکه سمسورشی خیستهشی فصلو نظر غونی وشی نو عجب القفار خوشالی کی زمیندار لرا نباتوه داغی فصلو بوٹی باران نبات ملک تکشینش نو دلت کفار زمیندار زمیندار ته زمیندار ولی وی تا کفار د دے کې کیا غدانا پتھئی نو کفر بمانه دا سره ہے ستا. خدا گوارے اغا لغت کیا سنا چھے دلتا چرتا زمیدار لور چرتے کافر ما ما سنگ ہے جنگ بدا سر شروع کی از امگی اسطلاح ندا دا دا آغا اسطلاح کفار زمیدار مرائی نو کفر پا لغت کے پٹھول ہوتا ہوئی او کفر پا لغت کے انکار تموئی انکار کافر ته ولي کافر وای دی لوغوی دی بارس یا د الله پدوانې نه متون دی ا پټکړي کارې پټول نه منلی نو د ایمان وروړ او کفر په معنی د انکار د الله دا غ ما انزل الله ما ارسل الله نه انکار استلاکه ستوي استلاکه کفر د ایمان ضد مقابل له نو پشرکه با کفر سی انکار اما جا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار اما جا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار دا اغه سنه چې نبی علیہ السلام دنیا تر اوريدي خلکو ته پیش کړی دین او شریعت یا داسې تعبیر وک تخذیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شائء من ضروریات الدين تکذیب النبي صلی الله علیه و سلم د پیغمبر تکذیب کول خو فی شائء من ضروريات الدين د ضروريات دین کې د یو شی نه انکار ضروريات دین اغه زری مسائل اهم مسائل د دین بنیادی قاعده فرائض منظر و جهاز زکاة دا ضروریت دین. نو دغیتا کفر ویلی کی اقسام تقریباً پینزشپگ علماء ذکر دی دا قایدو کتابونو می یو کفر انکاری و کفر جهودی دی جهد انکار دا او د جب دوالو نه انکار دیتا کفر انکار یو یهودی وی بس نه منم دويم کفر عینادی وین عیناد ضد دزړنا خدین حق غنی د حقانیت قائلم و لیکن پا جبا بانده داغه اقرار نکی لکا ابلیس او د یهود و مولیان دا زدیان نادیان منه قرآن پی گواده یارفونه هکما یارفونه اب ناؤن ابلیس نم خپتا دا, دا خوزت دا درم کفره عاری دے عار پی غوری متوئی کفر پی غوری دا پی غور کفر خود پختون اومنے کا <تصفح> عاری آر گانا <تصفح> دا زڑنم حق گنی پا جبا دا صداقت اقرارم کئی خو لیکن دمرا دا چے باطل نا برات نک باطل نا برات نک بارات پکینی او التزام د اطاعت نه کوي د 10 وځې د خلکو دوارو په اور دوه جین لکه ابو طالب اغه زر نه مننه هغه اقرارم کو خو لیکن د خپل باطل نه برات بارات کو نه التزام د اطاعت نبی علیہ السلام و تاخر کیوے مرغو اخ کی چې بس دا کلیموا یا سرپنو اخرت کې به شفاعت کوم وق او دا یودا ټول وسره خوا کیناس او دوی د خپل بلار نګ دین نوره نوزان کدن یو وی الا ملت او پریوط پشالال الا ملت ابا وی بیا خلق وی دا رب جنہ کې چې کاکا دا اورن و یاري په غور به خلک ورګ نو نه نو دا نبی عليه السلام فرمایل چې فختار النار على العارکنا په غور دا وجنه او اور ورک نو دغه تک کفر عاری وي په غوري اول کفر نفاقی ده منافقت ولا کفر د څرنه انکاري نمه خو ساده مفاد او مصلحت د وجې نه په جواب باندې اقراري دا عام اعتقادی منافقان عبد الله ابن وېب ابن سلول وغیرہ او غیره او پینځم کفر زنديق دي زنديقي قفر زندیق <ukracias> <خف> کفری زندیقی دیتاوئی او زندیق ظاہراً تمام ضروریات دین منی اقرار کئی لیکن بدی ضروریات دین کے دیو امر امر ضروری دا سے مطلب بیانی او دا تعویل کوي چغه د صحابه کرامو تاوین او ائما مشتهیدینو او د اجماع د امت نه خلاف دي توي زنديق له کوم مسلمان جنت نه جنتیو حقیقته او د ضرورتو د دين نه د ادا پایدو هولیکن یو سړے د جنت معنی جنت نه کوي وې جنت مړه راحت حت وې جنت معنی دنیا کې براحت ملوشي جهنم هغه جهنم نه غني جهنم وې دنیا کې بس د ندامت او پریشاني ده وې د منکرين حدیث پرويز وغيرها داسې کوي هغه زوګيات دي چې دغه کم تعبیر او تشریح او کم امانه اومت اجماع آئیما صحابہ تابین نا نقل دا داری پا خلاف نا دیتا زندی دا خبر شاو علی علام کرے دا محدثی دا علی دا معطا دا مصاوا شرح معطا دویم جل ایک سو تیس کے غلی کی چی زندیق چا دویلی کی اوی وینع طرف بیہی ظاہرن ظاہران حیطراف کئی ضروریات دین منی لیکن نهو یفصر بعض ما ثبت من الدین ضرورتن لیکن فدی امور کې د بعضی کمچے دا ضروریات دین نصابی تی داسې غید دا سی تفسیر کئی بخلاف ما فصر صحابت و التابعون چه دا غید کم صحابا و تابینو کڑی دائی پا خلاب او وشتما تیل امت و آلی دا امت پا اجمامی امت کم تبصیر تشریح مانا بانده اجمام کڑی دا صحابا و تابینو نقل دیغینا او دی دا اگی پا خلاب کئی نفو وز زندیق دا زندیق ده لکا قادیانیان زناد قدیم ظاهر کوي کلمه وای قرآن منو پیغمبر منو اسلام منو زکه وای مونږ دار اسلام کیو رسول الله منو <تصفح> خو لیکن زرویاتي دین کې او مسلده ختم نبوت ونه داغه هغه تعویل تفسیر کوي چې د صحابه او تابعین او امت اجماع خلاب دغره انکار حدیث والا چې دا مانزه کمو شرعی ما نه دا نه هغه لوږی تبوز جهنم جنت چراشی نو غلام پرویز تفسیر کې جهنم ویدہ هیم نه ده هیم وئی تگی شی وی اوختا نو دینه مراد د جهیم نه سرمایدار دی تو قربي زوي مال باغ پسيده سرمایدار ياده هیم دا څنګه جنت لمده ما جنت منه دنیا کې راحتونه خوشحاله نداش شي نه کار کی نو دا غزنا دیقي او زنديق دي توي ساده الفاظو کې چې مثلا په کفر باندې د اسلام لیبل لګایي مثلا یو سړی شراب خرسای خود و په نومي خرسای دا جرم دی ګنا دا مجرم نه هو یو سړی درو حفزه لیبل راغست دی او د شرابو بوتل لګولې نو شراب په کوم بل خرڅی درو حبزا د قزین دیق دی کوفر راغسته د غیر د اسلام نوم ورکړې دا زنديق نو دا زنديق ډیر خطرناک کافری دا غنور کفرونه نه کا خو کارد غافیر د خلک پینو ته کیږي په د خلک دوکشي د اسلام نوم لري خو شپګم کفر کفر جهلی دی د حالت د وجینه بس نه بوې د وجینه یو سره انکار کې دل توس کم کوفر مراد ان الذين کفرو مونږ وې یا تسري منسوسي کافر امراد چې کم نصر ثابت تنوي سه وې اشرفي تنويره مولا بیان القران کې چې دین مراد ان الذين کفرو چې د الله په علم کې کم کافرو اکفرولا یومینون هموئے پده اقسامو کی دلتا مراد تکم کافر دے اغا زدی انادی دقبا جواب چه تفسیر مدارک او ابن کسیر مانا کڑی دا دلتا اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا اے سَتَرُ الْحَقَّ عَيْنَادًا اَتُوئی شوی ازا که دا تشریح و تفسیر سَتَرُ الْحَقَّ عَيْنَادًا لغوی مانا امرا واغستا کفر او انادن لفظه و سراؤ لگو سطر الحق انادن چه کفری انادن کڑه ده انادن زد دوجه کافر شیو نجسی زدی شو نو لا یومینون ایمانوس نرول داخو یو شو دلتا یو بل سواون علیهم آنظرتم لاملم تنظرهم سواون علیهم سوام دلت پمانه د مستوی يون برابر والی ته و او انظر تهم کدا حمزه د د تاکید د پاره ده تاکید د تسویر د پاره دلت دا د استفهام نه او ضوالو زینو کدا دا فیل تهم ام لم تنظرهم د پمانه د مصدر ده نمانه بدای سواون علیہم انزاروا کوادم انزارک برابر پا دی په دی باندې ستا يرول دیلراونه يرول دیلرا دیوس یਰੇ کنه یاره لا یمنو ان ایمان نارولی ولی ما مخکیوه چې زد د وجه کانو عنااد د وجه لکه قران کې دقه کیفیت حالت الله بیان کړي سورته نمل 14 ایا د فرانیانو بارکی اللہ فرمائی وَجَهَدُو بِهَا وَجَهَدُو بِهَا وَسْتَيقَنَتْهَا انفس هم ظلم و اولو و دا قشو کن وَجَهَدُو بِهَا انکار کڑو دا موسیٰ علیہ السلام په موجزاتو خو وَسْتَيقَنَتْهَا انفسو هم پا دا حق دی خوال انکارو کو وی الظلم و اولو و دا زد دا وجه وزانو چه د دقه مرادش ان الذين كفروا نوڅ شدته بيان کې بيان ادمي بيان به برابر دي د يهودو باره کوي فلما عرف... فلما جاءهم عرفو كفروا به خپي جنده زده نو به هر حال مراد دقه کافر نو دلته سوال پیدا شه ان الذين كفروا سواء علم انظر تو عملهم تندرهم ایمان نروڑی زیدی کافیر دی نو چی زدی دی نو دعوت و تا بیاخو نده پکا یو زرده زدی دی نو تا دینوالی بیانه <تصفح> زکر چی پاقه بانده دعوت اصر نک آنظر تو مملمتون دیرون نو ٹک دا زدی لبا انذار فائده نورکی خود دعیل خود ورکی که نه دعیل ورکی د به خپل ې مداری پوره کوي ی دا حجد قایم په د باندېدعوت ووررکه س قیمت کی کیونه وما د چ او حجت قامي دویم د پیغمبر او د دای ډیوټی پوره کی د د مدار داره چې ته دعوت کې مننی کې م او درم دای ته خو سبباب میلاویږ که خدا مطلب نه شو چې اغیبان دے اثر نکی بیان بنا که نبی علیہ السلام خو بار بار ابو جهل پسی تلیو لیکن ڈیوٹی پوریش خو دے بدبخت دے سوامن علیہم لا ختم الله علیہ قلوبیهم و علیہ سمیهم و علیہ بصاریم غشاوا و علیہم عذاب نزویم دا حکم دنیاوی اخریوی دے دنیاوی حکم دا دے اسباب او د تعلیم زای شوی بیکار کړی ان کار نه سما او او بسات دا د تعلیم ذریعہ انسان چې کله زدي شینو دا درې کار کاربري نه نه بیکار خلینو او ترتیب دار چې انسان اول خبر او حق پیجنی نو زلگی به سوچ کی کپاغي ونیشی نو بیا ووری ایونیشی نو پسترګی ووری مګوی الله دا اسباب ختم کړه هرڅوبه وایو چې د دید خپل او اعمالو نتیجه ده خو الله دوی سرا د احسان معاملې دلته نه ده کړې بلکې دا, دا عادل معاملې و سر کړي ده احسان نه نه زکا زونو باندې زنګ لګیدل سترګې غوګونه کار پرېخه نو ده احسان مامله وسر نه کوي چې زړه نه ول زنګ لری ختم ول لری اند عدالت مامله وسر نه کوي عدالت ده چې انتظار خو ورتکای انتظار کای خود توفیق ده قبول ولونه ورک او دا توفیق ولین ورکای ځکه د توفیق چې که اسباب وغوډ باندې کړ زړه سترګې وګونه نو دې سره د عین آسان به ځای دادالمامله دنو دا انزار کای خو توفیق نه ورکی یو خبره دویمه خبره دلته ده چې دې ځای کې ختم الله علا قلوبهم علا سم وعلا بصارههم ختم خو مہر دوی مہر ختم الله او مہردا سي شي چکلہ دا, دا اولگی کی کنا نو پے استلا کی مہردا سي شي چې ټول طرفونه بیا پائے کې نس شي داخلي کې اونته روزي ختم الله خط سڑے اولی کی لفاپا کے واج او بیا پی محر اولی سیل پی اولی کی سیل سیل اولی کی کن سیل خوبی جنے محر خوبی هم خدا سیل پا خوانے محر یاد ای کن او سنے محر خود سی والا دے اپا خوانے محر سیل والا دے سیل بنی اگتا قطع صبح گتری دے بورڈ کبی پر چیچ رازی کن سوالی سوالیا. هت غیرره کېکتري ن باندې سیل لږې دلی او غ باندې داې کړي چې دا سیل به د طلابهو په مخکې په حال کې کولاېږې مکې نه راغ سیل دی اوس د شپر کې دن نه نه زی او سو څو دا سیل. الله د مخور تهاب و کو لکه څنګه چې دې سيله ګولونه بعد نه سره شهرو زین نه نوځي نو د قرنګ اوس د دې ځدی کافر زړه تدن نه ایمان نه نوځي او نته باطل روزی زکه ختمه دسي سیل بن شویل ختم الله وعلى قلوب دلتا بل خبره چې قلوبهم جمع ابصارهم جمع او سمعی هم دی جمع رو نرا دا مفرد دی دا ولی دلتم جمع بکار وزه که وگون هم یو ندیکن نو دا مختلف مختلیب جوابونه یو دا چی دلت دا استعمال شده مزدر دی دا قلوب و افسار جمع مقابلک مفرد دی نو دا اصل مزدر دی او دا مزدر مطالق تاو سدیز دکلی چه و المصادرو لا يسنا ولا يجوان ولا تذکر ولا تو انس مزدر نا جمع کیگی نا تثنیع کیگی نا مذکری نا معانسی مزدر دلاب شرط شعب درجه کی کنا نا جمع تثنیع ضرورت بکی نشت نا زکر سمع ہوئے. یا دا په حضب د مضاف سره دے مضاف محضوف دا سی ختم الله علی قلوبهم وعلی موازع سمعهم وعلی بسوارهم موازع سمعهم بس جمع شو موازع بس رواز یا دو آیا چه اصل کې قلب چه دے که نا قلب دا دا مبصراتو غیر مبصراتو ادراک کئ د مسموعاتو غیر مسموعات د ټولو ادراک کولیش په خلاب د سمې چاغي تعلق صرف سره ده چا سر متعلق کی یا تعلق به صوت صرف صوت نو د دیوچنه سم او فرد راول نو دي کار صرف سوت سره ده او د زړوقو ده مسمومات غیر مسمومات مبصرات غیر مبصراتو سره ہم بل خبرا. ختم الله و علا قلوبهم علا سمیهم دلتے ختم ذکر و علا بسارهم غشاوا سترگو دا پار غشاوا ختم الله و علا قلوبهم دا ختم تعلق خو قلب سردے دا غشاوہ ابصار سره دے خدا سمے تعلق چا سر ختم ک غشاوہ نیک دو قولو یعنی قلبم دا مختوم نہ دے او سمم مختوم نہ دا دا دوالہ مختوم اج او ابصار چنی دا موشد یا خدا چھک سنگ چھ ہدایت ظاہر دے ختم الله علی قلوبہم و علی سمہم مهر ده پا زرونو غب استرگو پا غبونو خوالا بساره می شاوا پا استرگو پرده ده ده دوالو بانده مهروی وره زکا سوچ د ار طرف کهی زلو د سوچ طرف نده مالو او سما دم در طرفی که نه مخامخه وره که در طرف نه وره تا گو رالتم نه ده پا پرده نکه دې معنی بوراستمپ کارو ټول بنچ یو طرفنم نووري یو طرفنم سوچنی شکو او نظر داسې شه دي والا بساره هم چا خو سره مخ کې نه لیدل کې چې پرده به راشي کیسه ختمه دا پرده پرده کاتی وا ناغه د مغشاتون کو دا, مغشا دا دواړه د مختوماتونش یو احتمال پکې بلمو چا وقف کړي والا قلوب هم باندې داسېو ختم الله علی قلوب بس وَالَا سَمِهِمْ وَالَا بِسَارِ مَا شَعَوَا مَا تو مَا تو فُنَنَنَي او دل تا دیل ببیا دی چه خبر مقدم رول الگواری که او دا غشاواتون مبتدا مواخره شید دا سی بیش سابطتون موجودتون حاصلتون علا سمهِم وَالا بِسَارِ مِا شعَوَا نو دا سمو افسار بادواره دا دا د مغشات نه ويش يا مغشاتونش خدا پکې یو قول دنو را جه د دوالو کې کم نه راجي همداري چې الا سمې هم ذات بشي الا قلوب هم ختمت الا انديش ختم الله دالانديش بلې مخکې ته بشي قلوب هم بان ولي وجدال يوزابتالا تفسیر فائدہ مند دې د ورځې راجه دا قول او دلته وګورم ځوانو کې څو کې په د وقفه کوم ځای چولې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم دلتا وقفش ما يا ثابته ده چې او ايت کې دوه احتمالات دي خود دغه مضمون بل ځای کې راشي اوا غیر محتمل یعنی صرف یاوا معنی متعین نه نو سچل بکه دا محتمل با په غیر محتمل باندې حمل کی سورہ جاسیه کې سارمغه اصولو کې موه نه ختمل القلب بارک سورہ جاسیه کې وای ختم الله على قلبه وعلى سمعه وجلاله بصري شاو سره دا علم وي ګومړی باز یو خلک یې کڼ انشاء الله ګومړا کړی سره دا علم نو څنګه خلک یې وختم على قلبه وعلى سمعه وګوره چا سره ولګاو سمه مخ کې د مختومات اونګ وختم على قلبي پزړواله الله مهر لګولی و سمي او په وګونم خو جعل لا بصري انشاء واپس ترګي ولا پرداچ وګوره البته ايت راغه دغه مضمون والا خو سه محتمل نه ده غیر محتمل او دلته احتمالاتو نو دا محتمل به پا غیر محتمل باندې عمل کړي شي راجح دهش زګه زابه ترى خو دلته او البته کې فرق ده البته وي وختم على قلبه و سمعه سر البته وواعت فروره علی نشتا بیا لتالاشتا وختم علی قلبه وسمیه انده دا سینویږي وختم علی قلبی ورا سمیه او دلته سوی وختم ختم الله علی قلوبهم و علی سمایهم دلته اعلی علی ځان ځل راړو نو مطلب دا چې دا زه ډیر خطرناک دی چه مطلب التوا ختم علا قلبی و سمیحی یو محر دے پا دواری و لوالی دے او دلتا ختم علا قلوبهم پا زنو زان لے محر دے و علا سمیح و پا غبون و زان لے دے دیر خطرناک ش دیر خطرناک شد زدی کافر دیک زدی دی بلا خبر دلتا اخیری بس چه الله ولما هو نو دا مجبور مه حزن شو مه ورو ول الله وې دا بیا څه ګناش دا, دا مساله تقدیر د لاړه لکه باز خلک وې ام دا سیاو يرچی د په تقدیر کیو کنه زینا به ګی ګنابه ګی قتل به ګی نو دین ویل کیږي ولې ته د تقدیر په مطلب نه تاونی سه بشپلی تایو رحم الله بهشتیزه ورګه د عقاید او په باس کې وې تقدیر در اصل د الله علم دی بس غدا مسله حل کړه تقدیر څه شی ده د الله علم علم دی جبر نه دی علم او جبر کې فرق دی دا د الله علم ته ویل دا کار به په خپل کای ځکه انسان مجبور محض نه دی بلکې الله د انسان لا اختیار ورکړي دی وڅ دې څه کوي دا به پخپل اراده کوي د دمې اراده شته نه الله اراده هم د خود ادم نه مجبوري محض نه ده وڅ دې پخپل اراده یو کار کوي خو الله ته خو مخکې نه پته و چې پلان کی خان بدا کار کوي کنه نو هغه دغه آئند کې كون کې کار علم الله سره او مس الله ومه نه چې الله په مجبورا نو خبره ورک دې سم مثال دی. جوړیږي نو څه د پوهې د فہم د پار. مثلا یو سړی یو કહاني یو واقعیه یو قصه. هه؟ اې زې یو ډرامو فلم اگر چې غلط شي دی. د چرتک કહاني کتاب کې قتل دی. او بیا اغه ډراما اغه فلم څرته په ټي وي وغیره باندې چليږي ها او د سوي دی په سیو زده کیږي دی په سیو بدا کی د تداغه کتاب نه કહانه د کتاب غیلم نه دا مطلب نه چې دا په دای کوي نه په کوي کړه تداغه ایلم معلومات د قسی تقدیر د الله د علم نه کيه دې خاله خالیم دی کنه تر قیامت پورې د حالات وته د انسان معلوم دي. نو دی چې سکه ای هغه الله لیکلی دی به دا کوي په خپل اختیار دا کوي دا, دا ما ساده الفاظو کې را شوځم دتا علمی تعبیر وکړه هغه دا دی چې یا ساته یو علم دی یو جبر دی دغه فرق دی خو دا قاعده را چې علمو لیسب جابرن ولیسب مجبرن دا, دا قاعده او مسأله ده العلم ليس بجابر ولا ليس بمجبر علم ما خبر خبر نه جابر نه مجبر نه خبر خو صرف حکایتی وایګه لګه کنا خبر څه شي علم ما خبر حکایت تے جابر مجبر نه نه جابر سو کی جابر قدرت ی کی قدرت جابر نه علم جابر نه څنګه سړی څاړ را واغستا پته کې خو غوري پام کوي نو خو ځي خپل نه شي نو دا سره قدرت او جبر قدرت جابیری علم او خبر حکایت هغه جابر نه ده نه چې کلا جابر نه ده نو خبر د چا اختیار نه سلپ خبر حکایت او علم اختیار سلپ کون کې نه چکه الله خبر ورکړنه مطلب څه؟ چې اختیار دي سلپ کو نه نه خبر جدا شي دی. دې مثالونه دي. مثال یې ګور اوسه. بیمار لاړ طبيب او ډاکټر لاله. هغه چې وخت نبض ټیسټونه یو شی بل شي. ډاکټر وې کلشي ټیک. د دې سړی بس افته میا شو بس ختم دیدن یا او ته معلوم ده مرزه انتها تر رسیدلې ده خطرناک اخیری سٹیج او یادار ده چې دا سړے دا سړے چې و ته معلوم ده نه پړېش کینګه کله که بس میا شی مې دا هغه چې ټکیولیکل ډایریکولیکل کې دغه د میاش پس سريخ په هغه ظلمرش خاندان راغې د طبیب او د ډاکټر داغه کلینیکونو متا باندې غډيري راوغست یا غچټه کی لیکلی وای ورپسې راوغست لاړه کا چروا عدالت ته په دې بنیاد کیس کوي چې د ډاکټر ویلو میا شواد بستا سودار شدار مري لہذا دا د ملکړې هه عدالت ودا کیسه خلی هه ولي داده د ډاکټر او طبيب د خبر د تجربه د اطلاع مرګه ها کوه یو حکایت حکایت او خبر تجربه وا په دې باندې عدالت کیس ناخلی او ند دند قصاص او د دیه ته مطالبه کیدې شي ځکه چې ال علم ليس بجابرن ترې س به مجبرن جابر مجبر نه دغه خبر قدرې دی اختیار سلب کای نه بلکې د سمړک اخپل خطرناک مرض و ادمی پریز خود ته تجربه خبر او اگر ملکون کیو جابر سود د نه پریز خطرناک مرض در طبیب اتلو خبر نا دا شنو ډیر مثالو نزا آیا تعالی علم دا له اختیار سلب کیو پین شوي دا الله علم بد الله اختیار سلب کی د الله علم د الله اختیار نه صرف کوي نو د الله علم او اطلاع به د بندا اختیار سے مثال الله پاک په پا علم کیدی یو فیصلہ چې مثلا په 20 شعبان باندې و با باران کیږي اوس الله باندې لازم راځي په دې 20 شعبان بارانو کی ہاں او کیو کی کوونه کوي نو د الله دا علم د الله اختیار صرف کوي نا باندې هم نسل کويک د قصبل مثال لکه جاس کې سړې دي چا به سفر کړی په خبره نکره چې تزي اعلان وشي اعلان وشي هم 5 105000 فټ بلنده باندې روان او تقریبا ان شاء الله ډیډ غنټه کې و موږ کراچه تورز د اعلانو کې کنا یا سعودی ته سڑی زی نجاز کیو ای دون باندې بانده دوه دون رفتار کیو لحاظا دون گنٹو کی بمون دا جدی پیرپورٹ بانی دا د دی جاز والا فائلت او انتظامی سده اعلان او خبر ده خو لیکن دا اعلان او دا خبر دا دی جاز اختیار سلب کئی خم خب جازی کی, کی دیشی جاز دینا لیٹ لڈش مخی دا الله چې ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم دا خوسه ده خبر ده نو خبر مجبر نه ده چې د اختیار څخه سلب ک دا مطلب نه نو پدیبا نزان په ولغواړي چې دا دراصل کې خبر ده او خبر سلب د اختیار او د قدرت نه کوي او بلا دا چې دا محر وغیره چواله شوه ده خو خبر اطلاع دا دا اللہ علم دی او دیم دا دد بی دخپلو آمالو کرکوتونو نتیجی دی دخپلو کرکوتا تو قرآن بایگا باید. لکه صورت مطفیفین کې جی کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سیبون سارا میلو تابیرات کلا ران کلا ختم کلا اکنا کلا طبع وغیره نو قرآن دل دوی دو کلا بل رانا زنګ لگی دل دے ختم لگی دل دے ولی وی علا قلوبه ما کانو یک سیبون در خپل عمل دوی چی در خپل عملو خپل دوی وی خپله صورت حامیم سجد پینده مایات دی خپل وی لیو وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدون ایلیه وفی آزاننا وقرن ومن بیننا و بینکا حجاب نفعمل اننا ملون وګوره د دا دی نتیجه بسی دوی قلوبونا فی اکنت زنم پردو کی دی دسنا من ما تدونه اله دا قرآن و مسلی دا توحید نا چطو تا مون را بلی زنم بنده و فی وقر و گنو کم بوجره کانیو نورو و من بیننا و حجاب زمونگا استامنس کې پردادا دا زدو عناد نو عامل اننا خپل کار کو خپل بکاو نو چې د وې نستی جوړ شو ختم الله وعلى قلوبهم وسم می میشا دته ناله تن بس مہر نشتیش نو دا د خپل کار کو تن خپل اعمال او دا غره یو حدیث کې راځي دا ابو هريره رزيال الله هو روایت چې ابو هريره رزيال الله وایي نبی عليه السلام فرمایلی دي ان المؤمن اذا ازنب ذنبا نكته نقطه سودا في قلبه كلچه یو مؤمن سره ګونوکی د ګونا دوجي په دې ځړوانه تور داغ لګي تور دا گنا یو ګونا یو ټاکه دیم دیم دیم دا شيزا اس فینتابو فظيا واستتابن ثقل قلبه كتبواسي الله ترو ګرزي نژړې سقلش مطلب اوثار موږ غحدیث اصول کومेलो نازړ سه قل رګمالج خو ګچر د توبنو باز وين زادنو زادت حته تعلوه ګنا زیاتی کی زیاتی کی ټول وړولونیس چیز له اونیسی فذالک ر فذالکران قال الله تعالی کلا بلرنا علی قلوبهم ما كانوا یخبون دا غران دے زنګ چ قران ذکر کړی کړي نو no, حدیث هم سمالو شي چې دا د خپل ګونوونو اثر ده خو سوال دا ده چې بیا الله تنسبت نسبت ولې شوي ده دا خو د عمل کارو نو خبر دا دا چې ګوره الله خالق ده او انسان څه ده تاسب ده کسب ده انسان ده او خلق خو الله کوي کنه دمو هر لګې دل ده د عمل نتیجه وا 포مهر و بده سوق لګی کنه دا فیصله خو به کی کنه فیصله په الله وکړه دا فیصله دا الله دا کار د دې مثال طالبو للم سکول مدرسه کې ده او هغه فیل شو نو خلک دوا قسم خبرې هوګور هغه پلان کی مهنت نکاو نالېق نو فیل شو نسبته د فیل کې دو چاته کو د نه مهنت او نالېق توپ او سوق دا وی اغا پلان کی خان چې د استاز سکا فیل که استاز سی نزبتوش دوڑا سید دا چې وئی محنت اونکو نه د فیل که دو سبب اصل سده ام دا دن محنت ته خدا استاز شیاد کی نو فیصل اخو اپی استاز کئی که نا پا ریزل کارٹ که با فیل او پا سوک لکی استاز لکی که نا کشپ و درجات دا حکم خوبا سوک لگی نو دا عمل د خپل دی. و حکم چو لګاو فعل الله ختم الله نسبت الله تش په دی وجه نسبته الله تشو دي برحال ختم الله على قلوب وعلى سمم وعلى بصال مشاوا او ځړبا نه مهر خاص کر وجداوا چې ځړ د دې تمامو آزاو بنیاد دے ځله سمو تمام عذاب شيمي زکه قلب مخ کې ذکر او کله زړه خراب شون ټولر سبا خرابي امديس د بخاري کې راځي زکه د تمام جسم د عذاب اسلا او فساد موقوف دي په اسلا او فساد زړه او قلب باندې نبي عليه السلام وای ان فی الجسد مزغه اذا صلح صدر صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب زړه کې او دغه وخت ټوکړه کله دروستوه تمام جسم په درستی زکه زړه زلک سردار دی ارډر کوي تمام اعضاء او کله چې فسدت على <الْقَلْبَة> نو فسد الجسد كله ټول عذاب فسای الا وهي القلب نو دغه زړه دین نو ختم الله على قلوبهم على سم وعلى بصاره مشاء وَلَهُمْ عَزَابُ نَزُوِیم او دی دا پارا دی عظام دیر لوی عظیم اغی طویلی کی گی دی دا مفلحون دا مومنان و دا جزا مقابل که دا دوی جزا و خولا وَلَهُمْ عَزَابُ نَزُوِیم عظام اغی طوی عظویم لوی چه پستر گوخ کارخ کاری چه قد شهره عظیم مجسم د دا دوی دا زدی کافر او علیم پاره عذاب عظیم دی وجیوی چی ددی کفر امخکاراو کنا کفر اخکارا دینو اللہ را بلیزت والا عذاب دم دون عظیم و غټ غٹ ورکی چی پستر گو بخکاری چی پده کافر وانی غٹ عذاب ندارهم عذاب و نازوین ومن الناس من یقول و آمنا بالله و الاخر و ما هم بی مومنین دی زنوز درم فریق دریم فریق منافقان چې صورت فاتحک کې تزوالین وی د منافقانو و بیان دا دوی نخم علامات بیانه و دا دوی لگه گنه خی دا دا دا آیت نمبر آٹھ نوالا سر ایت نمبر 16 بوره منافقان دا منافقانو بیان تقریبا نه آیاتونه نو منافقانو بیان د دوی کنه سړې غټه غټه وای د آیات نو مس تقریبا ات نه نخیل او کو جزوی بیان کړه نو سپین زلس نخ بیان شوه پین نخلد اب القلب ابنزله سوکوش مره بیاس کچا سردانی وی التبی لکلب بشی ګوره یاوا و من الناس من یقولون آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنين دا و ما هم بمؤمنين ایمان دیم یخادعون الله مخدا دیم و ما یشرون عدم شور سلورن فی قلوب مرض او بنزم بما كانوا یغذبون تکذیب او زبو قالو انما نحن مسلمون نسبت الاسلام للفساد بل فساد الاسلام او اوم الا ان هم المفسدون افساد عين فساد دی او اتم قالو انؤمن كما امن الصفها تسويه تو قلای الدين د دین اقل من د ته یقف او نهم اللهه خپله په کې سفاحت خپل الشي... او لسم وله کلله یا لمون ا د میلم یلهسم و دا خلله شینې مقالو ان نه سره مګتیا او دولسم انما نحن نحنو مستزیون استحذا بالمومنين دیار لسم م دو في توغیانې معمهون توغیان. سوارلسم اولائک الذین اشتروا زلاله بالهدى اشتروا زلالات بینزلسم وما كانوا مهتدین عدم اهتداء ده بینزلش ایت په سروه اته نه جوړیږي او جزوی بیان انه بینزلستی خوب یا هم من سر کې ویلو صوب یصل دریکنا دین مو از دری جوړول غواړي ځکه د قران دریو نو مؤمنانو کې در پیدا کړل چې څوک رانه دی قرآن ته ځدي کافر کېم درې شو نو منافق کې مس اصلي د رې لاټول غواړي نور خو ډېر دی اصلي د نور راغلي آيات المنافقين ها سلاسته يقولك بنيادي سودي اصلي د رې نور د بده بس دې سر به تعلق راځي هغه دول دلته چې کرښوی صفات رجب درود کیږي یو ایمان ظاهرن او کفر باتنن ومن الناس مې یقولون آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنين داسو شو ایمان ها ظاهرن کفر باتنن دینو ز ستعبير په خلیز ایمان او پزړه نه نه نه سي کذب درو آیت المنافقه سلاستان ها کمو ازا حد دسا کزبا دا کزباش کزب او دویم الخدا یخادعون اللہ دے غٹا دویم مند یا پکی دروغ دی دویم پا کسا دا دوکارا خدا, خدا دا. او درم پا کسا دے استحضا چین نمانا ہنو مستاسیون بنیادی نے خدا دری دی اسے غادی سره لگو ایزا حد ده سنو کذبا دخو اولا نیش که زب دویم و ایزا وادا اخلافا و ایزا تومینا خانا نو ایزا وادا اخلافا سشو دوکا خدا او دارن و ایزا تومینا امانت خیو خیانت که نو دا دی مومن پرخنده نو بز دا دره بنیادی نخش یو کذب دویم خدا دره مستهزا بنیادی داید و از دا منافق چې قرآن کې چرتم نه خي وي ګوره د درو ته راځي یا به د کذب سره تعلقي دا نه خي یا به د خدا سره یا به استهساس بنیادی دا دریش دا خو د دوی دغه مو تعلق یو سو خبریش رازه یو سو یا تونو ترجمه کو نو بیا وا وضاحت کو او الناس او بازي د خلکو نه بعضېولی من من من وی منن ناز دکه چیو کوره بعضې پک غو که نه چې یو میونه بل غب نو بعضې پې غ چې ل نه کفرو نو بعض پک داش ومن ناز ټول خو دی ومنن ن او بعضې د خلکو نه من غدي یو قوو چې وی پ خللبان د سره زبانی امان نهبلله مغیمان وړه د پلله اوبل او میلا خیر پره ذا ختخواما هم معمننی نه دونیدي معمنان دړنا۔ یو خواې الله دو کورکئ الله مرز ته وال دینا کسانو تهو چمانې راړی دی وما یخو دو کېشی ورک لاو پهڅ مګر خپلو ځانو ته وما شروعو دوی نه پوهږي په د خپل دوکېفی قلو د پهزونوې مرضون مرز د منافقت دی پهادده هم الله په زیاد دیې دوی لله الله مرضه دا مرض یا فضاادده هم الله مرزا مرضه زیات ای الله دا مرض وله هم دی پارازاب و نزاب ده علیم و درناگ بی ما ده دیو کانو یک زیبونه چی دوی تک زیب کاؤ یا بی ما ده دیو جی کانو یک زیبونه چی دوی همیشت دروغ وی یو دروغ کئی دقی له هم کله چې ویللی شي دویتهلا توسیدو ف ساد مک پل عرضې دنیایا کې ځمکهې قالوود وي ان نهما ب شکه احمونږ ممس اصله کوونکیو ال خبردار ان ب شدي هممل مفسیدونونه همدي فساد کوون کېدي کله یا شروع دو نه پوېږې خپل په سات باند دی ومن ناس منافقان نفاق ویل کې ن دا د ډیر خبی او پټ کفر دی او د د کوفر سره سر په من ف کې نورې به د خللاې ډیرې جمع شو وي وګوره کاافرم دی خدا ف د ووجه پهې ډیرې ګند او به د خللا نو دی وج ددوی دا باس اگود که چې مومنان خو پی جندی او خباستون اخکارش زکا منافق ده پا خلی یوو پزڑ بلا نخکارک که دل گران نو نخیر دیره کل چې که پیونی پا بلا و کبلنی پا بلا خوب اخکارشی کن نخیر دیره و خوی او سطویر کی نفاق آیا منافع ویو ومئی یبتن الکفر ویوظہر الیمان کنا یبتن الکفر ویوظہر الیمان کفر اخکارہ کئی کفر پتی او ایمان اخکارہ کئی ابن کسیر وی نفاق ستا وی النفاق و اظہار الخیر و اصرار الشر نفاق اظہار الخیر تا وی ظاہر کے خیر اسلام اخکارہ کوا و. و اصرار الشر او شرط پټ ساته خو ای و هو انواو نه اعتقادی و عملی خو دا دین نفاق بیا تیسونه دی اعتقادی بل عملی دی پایو خبر بیا کو خو بهر حال دقه تنفاق وی لیکي یا ابن جرير لیکلی تفسیر ابن جرير او ای چه يخالف قوله فعله منافق سوقد قول ذا فیل نه خلاف قول فعل کې مطابقت نشت وسره وعلىانيته پټ او ښکار برابر نه دي مدخله او مخرج نه دنه او بار برابر نه ده مشهد او مغيبو ښکار او برابر نه ده مزه منافقين لکه ته منافق ویل کی خدای بیا مو دو قسمه دې باندې کثیر وي یوې تي قادري او بل عملي دي اعتقادی منافق کافری زړه کې انکار ده اسی د مفاد لپاره اظهار د اسلام او عملی مؤمنی خو بعضه خصلتون خوونه ورکه د منافق راغلی دي نور دن دنه مومن خوونه پکې داغه پیدائش نو دې په مرتبه دا چا کې ده فاسق کې ده عملی نکام بس وګورکې اخته مسلمانان دا عملی منافق د تويلي کې اعتقادي نه انکه دا نه فاق پکه استمرار اختیاری او دا ډیر شي ډیر شي ډیر شي نو خطر دی را چې منافق اعتقادی شي ایو جنو ګورای غ سکولر لیبرل خلک په دوی کې اول عملی منافقتی خوغه عملی منافقته دونه حد تورسی چې بیا اعتقادي ته بیا د اسلام نامزره کې شکیک شي سیکولر لیبرلتی جوړ شي نفاق شوروشو شوهه المدینه کې وجدا وجې مفاد را لګن اقتدار راغه مفاد را د کمز مفاد راشل ته نفاق پیدا کی مفادنينو نفاق نه پیدا کی لالچ نه نفاق نه پیدا دلل چې مفادرائش نه نه فق پیدا شي مدينه کې دغه شو نو زکه نفاق پیدای پیدا عبد الله ابن ابي بن سلول واقع مخې ویلو مفادر علل د کورسې اقتدار جنگ را ناغه نه فق اختیار کړ او من الناس ميقوله دلته وسګور او من الناس ميقوله آمنا بالله وباليوم الاخر او ما هم بي مؤمنين فالآخرت ایمان روڑی خوې مؤمنان بیا م ندي او ګړه غوې زمو مين ماوې د مؤمن نه نه نو سره یو لفس ترجمه کړه ګوره او قران کې ذکر ده سوره مائده 46 آیات او سوره فتح 11 آیات اوس راوایا ال قران کوي ويقولون بافواههم ولم تؤمن قلوبهم بذا وسراو لگا نو مانو ذکلاش وَمِنَ النَّاسِ د خلکو نه من غ دی یو قولو چې و پخلو صرب زبانی اما نهبلله باملا خخوامنین معمنان نهدي د زړ نه دادع صرب زبانی ده لکه منافقې راځی که نه دوره منافقون او یاد داج کل منافقونه اللہ بالکل تے اللہ رسول خوائن المنافقون لکاذبون پر دی داوے ترخ جن منی نا اسی زبانی داوا در خلت یو خبر و من الناس می یقول امننا بالله وبالیوم الاخر اللہ اخرت منو نصر الاخرت کافی ہے که تمام ضروریات دین او ایمانیات انا قران اختصار نہ کار واغس خر اختصار نہ کار غس دلتا اصول د ایمانيات او ذکر کړه او باخي په کې مندرج دي او سر مراد دی دا څه ده و من الناس مې یقولو آمنا بالله والرسول والكتاب, وَالْكِتَابِ واليوم الْآخِرَ دولتے مراد اولي منافقانو د رسول اقرار کو کنو سو آیاتونه وې ها سو اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله رسالت من ظاهر کی نو سر مراد و قرآن دا ایمانیاتو اغدوا اصول بیان کرل ابتدائی او اخیری توحید اول ده او اخیرتو اخیر شو کنن انور و مدرج او مندرج او سره مراجی وما هم بی مومنی یو خادیون اللہ والذین آمنو دیبل صفت او قباحت یخادعون مخادعا دلتا یخادعون اللہ واللزین آمنون یخادعون مخادعا دا کم باب دے مفعالا دا او مفعالا کی خو سی جانبینو نہیں مطلب یخادعون اللہ دوی الله سردوکا کی اللہ دوی سردوکا کوي نا نا دا سدا اصل کې. دا مفاعه کله د مبالغې دپاره مراضزی که نه مقابلې دپره نه نو دلته مفالله په معه د مباله غیرره یوخوا دونه الله الله له ډیره زیاته دو کو ورکي ډیر زیات دو ک بعض نال الله له دوک ورکي نو د الله دوکا په الله چلیږي الله له سوو دو کو ورک شي نو چاویلې دا په حضب د مضاب يخادعون الله من يخادعون رسول الله والذين امنوا دي دا الله پیغمبر او مومنان له دوکور کوي خدع الله غدوکې ته الله خپل دوکوي نکاد پیغمبر دوکا دا الله دا رسول دوکې ته الله خپل دوکو رسول دوکور کولک الله له دوکور کولک دو څنګه چې دا رسول تا د چا ته اته الله وکنا ميهو تیر رسول فقط اتع الله نو دارنګوس څوک چې د پیغمبر سره دوکې نو د الله دوکې د نسبت زکار الله ځان تاوک او یا داسیوایا چې هو خادعون الله فی زعمهم فی زعمهم دوی الله دوک ور کوي خو پخپل خیال دوی جوړه کړو دوکم هم کامیابای او کایو سمګنا دا خیلګر و غیره خلک دا چلونه کوي اوس هیلګر هیلووال دوی جن محدثین وای المحتالون هم الخادعون دا هله غر خلق نه دی هيله والا داوی خادعون المحتالون هم الخادعون هيله غر خلق در اصل کې دوکابای نو هيله غر سره چې هيله کین نو د خیال دادې جوړمالا دوکک قاعده دا دادا هله بدعتم کوي او دا عوامم کله کله کوي ځکه نه د زکات و خرشی کړه نوصپد زکاتی خود اوس چرته ده زکات نزان بشکول او ده پارا یو مولاو بل مفتی په سیګرځي چې چرته بیرته ده خلې نوځي چې نه بتا زکات نشتا نو خو تخپت ای چې کیږي او چرته ده چې داخلي نه نشتا لفظ استلغواړي خود یې سوکړه الله دوک کوي کنه جماعت خو خپل ان کې مفتی سه وی چې زکات در باندې نکی یا هیلګری نو هلې کوي الله هلې هيله خلق الله له دو کا ور <ورکی> کوي هيله ورو وسکول اوس خدونه نشته په خوخه هيله اسقاد بیکاو دور بیکاو د قران مړ شوی دے نو ساید پے. مثلاً روپے. روپے دیر دی هيله کو نو هيله بداوا سونه سر سایه د به الک مثلا زروپې کذا خو خډيري دي راشه په سل روپې کار کو لس کسان بپا مغبرکه کی کین اصل جنازین آباد او غسل روپې به دو رو کو دا ما تا تا در بخلی نا با بیاغ بلتا ما تا تا در بخلی نو چیو تا یو نه شل جو سو شوی دو سوا و بلتا دری سوا سنورس پا لسو کسانیو گردو زرو زر مداری ده که نده مداری ده مداری توب نشو دا پا خواه مو با اسکول کې ما شمان نو کلا کلا با اسکول ته مداری دا او په اختلیب مداری توبونه کن کره ویل کتا سورا کې د روپې په خوابهغه خو کې روپې نوٹ کنه زموږ په واکه اسکول کې چې اوس خدا 15 هغه نشته له سونه شروع شوه د 100 روپو لوټومره لوټ بداسو د روپو دا مشران نس نابهونی یو ګره دا د 20 10 مې کټوبې کړو مداري دا دیم مداري نه اله ګرم دا سکهي دا سلونه زر جوړي ما ته در بخره دا چل وسربې ته مو ګکانو چه د زکات وختی که نه یا د چ ملی دغه ملی که نه بتی هی لګر اراشي او وی چاند را کا یا سر سایا سومره دعلکه ضررو پ خ مولی او چل می د ده کړ د ل روپ ما تا ته در به خللی بیاه بیاله بی بی یو لنظر ز روپ شو نظر بیا قبولی کې نظر نه قبلی یو دغه قبلی یلی یو خوادیونه الله. الله اللہ لدوکی ورکی نو دا دوک بازی یخوادیون مدارین یخوادیون اللہ واللزین <تصفح> نو دق دوکا دا پخ پل گمان دیوی جوڑی منزا اللہ دوکا ککن واللزین آمونو مومنانم دوکا کئی پزا ایر بی دی ایمان دعوه اکڑا خیال دوزا رسول اللہم دوکا کن مومنانو یک کده زمون مرگرش زرن خونو کن دوکا و یخوادیون اللہ واللزین وَمَا یخداوونه د دوی دوکن مگر تا دا دوکه ورکانپګپل زانوته دا دوکې کامیاب ب نه ده ځکه مطلب دا وما یخداونه ایانپوس بالله ظله کا را اوی لفی دنیا والله خره د دوکې وبال سر د دنیا خیت کې اون د په سر را پر او نقصان امځانله وما یخداون خو دوی شور نه لری نه پوهې په د دو خپله دوکه پررا ن جیبت ترتیب د غوره. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين فخلو يلا رسول من ودزنه نمني ارك چني من نولي وي يخادون دوكير باراي ويكن خنو دوكه كاميابدا وين وما ياخذون الا انفسهم زاللك داسي بي وقفه مي او كن وما شورون چ شور نلري ندالو بكاي ذلك داشم لا سوقیږي شوور نه لرياو کنه په قلوبهم مرز نا جوړی غریب نا جوړ کنه نا جوړه سړی داسي بیمار سړی بیا نه پویږي اکه خواغه خوري کترخه خوري په خله نه لګی کنه مرزون نا جوړه قالا کواله که خپل ان بیمار نه نا جوړه منافق سي نا جوړه في قلوبهم مرزون في هم مارزون الکه موبایلونه بن ساته سنگه چل دی دا برچ غتهخه به وے بندوې په فی قلوب مارزون ثابت دې د دې پسونو کې مرز مرز څه مرز د نفاق دې مرز د منافقت ده. زولین کې نفا فا د اسلام سره نفرت مسلمانانو سره زده وائناد د قمرز دا. او د مرزونه که قران نه راغون کې وخت پیلی خو زده دداشي اشاره کوم منافق پزړه کې سم مرزونه یومرز <coughs> یرا د کې یری د بزدلې ډېر دغه مرز دی قلوبهم مرز, مرز. سوره مایدا 52 آیات به یو ګورای د بوس د عمرز دویم سوره محمد 2920 سو آیات تر کې جهاد جهاد نه کوي دا مرض بل قران په بدله گی دا مرز 125 سوره توبه او سوره نور 50 او بل مرض د خزو خبره موسیقی گانے بجانے پہ لیرے خیلے گی بتیس آیات سورہ احضاب بتیس آیات زدہ عدوات اگو رہے کان یہاں قرآن پہ بد لگی سورت توبہ ایک سو آیات سورت توبہ ایک سو پچیس قران سرينا لجيذا واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه امانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم مرضا الى رزهم وماتوا وهم كافرون ده خلق كلاج ندي بتور مسخروي الهك تاسو كيتال قران ايمان زياد قران یا در قرآن در شورو ده در سر ناس نو منافق و در قرآن دشمن چه با روزه حالا که سر تطره وی خواه قرآن سر ایمان جوڑی گی سر زیادی سر تیز دکلن سر تیز دکلن در منافق قرآن بخنه لی از دلتا یو مرگره ده مشر سره ده او جت ته جت نو چرته اسکول ویله ده نو قیده نازه کلا, کلا سپاره شورو کی بیای اصورو زیر بیای پریدی که نه موسی <تصفح> د وزیر بای پلال جات شده رکشه چلی ناغا جمعات مون درس کو دیر پخوانه خبره بیا مسئلی را بیا دلته مون وارا درسگا واغی که که کهو زمون برا ولان دی گیراجونو دا زمون طول کورو ناغی پوڑو بانه برا خد ناغوی وی زمای و رشتدارو ویغه ماته وی چلکه پهې په لواسي خي جي را خي جي سړيز درې کړهل کنا نو خو جټ سره وي ما ورته 26 د مې کړهل وی له نشم خوسړه کې مشتا او سره کې سنگشتا یو ورځ ماتوي زړه کې چلوما وي چې د جومي منشي کنا او چرتا د جومي مانزته یو جما ته درې غم وي چې د مولا په منبر کې ني او خطبه او خپل کولو کې ماته پټولږي چې څنګه ری تو گروه قرآن که دا کمال سنگه ده قرآن کمالی کتاب نو دیم سوئی علا کازی خیجی را کزیگی سریز دقل کنا اللہ وی فاما اللذین آمنو فضادتوم ایمانا وهم یستبشنون وهم یستبشنون مومنانو لاو ایمان زیعتی ترقی رازی واما اللذین پی قلوب مرز مرزی ده قرآن پیخن لگی نو فضادتوم رجسن الارج زیمانور گندکی نو دا د قران په خنلګېدل سوره احزاب کې ماوي سره د خزو خبرې مبرې په خلګي منافقبان خزو خبرې غانه বজانه سوره احزاب آيت نمبر 32 د دو اشتہ مسیح پارا <تصفح> بد کی سیاد دیول مخمان یا نسان نبی لستنک آدم من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتما اللذی فی قلبی مرض وقلن قولم معروفا اے بی بیانو تا صدام خضغنتنی ہے تا صدام خضغنتنی ہے تا صدام خیال ساتھ ہے نفلا تخزان بالقول خبر مجوه خبری کوئی که نا نو نازا و دا سر پردو سڑو سر خبری مکوئی بس نیغ خبرہ دو ٹو خبرہ کوئی سنگا وی فایت ما اللذی فی قلبی مرز زکا مرزی سڑے بس تا مولری مرزی سڑے تا مولری ابانده پردو خوزو خبری خلی گانه بجانې پی خلی غزل و موسیقی پی خلی داده منافق مثال ده وقلن قولم معروفا ندام مرضونی د نفاق د شک د اسلام او مسلمان سره د نفرت نو فزادهم الله مرزا دا یا جمله خبریه دا یا جمله دعائيه دا دواړه جوړي فزادهم الله مرزا ب زیاد کی د دلر الله دا مرض جمله دعائيه شوه خیره ورته وکړه الله دا مرض نور زیاد کی دا ولې خیره کی و جداوا الله علاج را لې ګل او کنا جدي لاج نه کین نو بس به خیره پکار دین نور دې زیات چې مثال دی سي ډاکټر لتلې و غورتا وې دا دوي بخره دا مریض بکه نه وک نه دې مریض کین دوي خوري بيماري زیاته شو ډاکټر لا واپس ورغې ډاکټر صاحب پریز هم مریض دې کړه و نه دوي دې کړه ز خود دې ملتابک ناسي بهته وای کنه نه دا خیره الله علاج را او دینا کینو فزاد اللهم مرزا زیاد دی کی دلارا اللہ دا مرض خیرش دواۓ شر دواۓ دا جمله اویا خبری دا فزاد اللهم مرزا زیادتی دلارا اللہ دا مرض نور نور ز کدی خو خپل اصلاح نکئی التایاتون راروان دینن دا یو حکم نہ منکر سبالا دبلنا بلورز دبلنا مرض لګیار زیادتی روسه درست تر از نفرضیاتی و لهم عذاب الیم ده حکم اخروی ده حکم اخروی ده مناطقان الله بصر اخرت کی سکئی و لهم دید پار عذاب و عذاب ده علیم درناک درناک صبر توئی علیم اغه عذاب توئی چی زړه دردئی در چون کی ده دن فاقم دن زړه کې وکنا زړه کې الله بوله ده خو گئی تطلی علی افئلا زکر زلکی اقا کفر پروت زلو بولو در دی دا ولی بیماده دیواجی کانو یک زیبون چی دویو تکزیب کونکی دوی دا حق تکزیب کون زکر بولا عذاب علیم او دا کانا دا استمرار نکام دا استمرار او یک زیبون کزب دا دا او د فعل دواړو سفت رج کچر تا دا سیشی یو کز زیبونو بیا تکزیب ده ودلته سره یک زبون چا مانم کړي دي یعنی کژب پمانه د سکه لري تکذیب کړي به ما کانو یک زیبون په سبب د دې چې دې تکذیب کا تکذیب منه جوړ لاول ودلته کدا ظاهري واغسته شي په تکذیب مان نشوم د کژب پمانش نو بیا مان نه دا به ما د دیوږي کانو یک زبون چې دوی همیشا دروغ وین او دروغ کول کارم د دروغو او فیل قول دواره درو فخولیم دروگ و آیا و عملیم دروگ جن ولی اغمونز دروگ جن و ریاده پارو جهاد دروگ جن و ریاده پارو نو فیلم دروگ جن ده و خبریم فخولی بانده آمن نا و ما هم بی مومنی قول فیل دواره دروگ جن و اذا قیل لهم او کل چویل شدی تلا تو بسیدو فی الارد فساد مکویز مکوی قولوی نما نحنو مسلحون دی بلا نخواه خپل فساد ته اصلاح وای پاک دا غي جواب کي دو کپه نشه دا مقصد خپل فساد ته اصلاح وای تبمه جوړه لکه دا خو ورشتیا مصلحین منافق سره خله کړي چر چاله کی کنه کی دا خلی صفای ولډي ورو پس خلی باندې خلق سرټي کنه په جواب باندې خلق سرټي منافق دا شي نو قران نه بخلک منی کی اسلام دین نه منی کله کولی نه دا وسره حکومت دا وسره حکومت دلته مخکمو گا ولول قران در چہ جمعات کې شروع کوټه را په خوانې خبره نو یو بیمانو ناغه با نا چرتا نوجوان الکسولی د چا خو درس کې ناس نو نا ورپسې بچتا یا پلار کېنی ولی یا ورپسې کوړته تلې الک درس لمز نو خبري نو دین غلطه ترجمه کې نو مسلیک گمراکی دی دعا نمانی خیرات نمانی زکاة نمانی نو زمانگی یو بل مرگره واغعی اوراس اونی و بلانگی چه اللہ بنده ظالمه خلق قرآن لرازی تی منه که نا دا وصر خکوم دا وصر سکوم خکوم دا چل تلاتشی گمراه کی گی گمراه هنه بچکوم بگو ره دیسو وی قالو انما نحنو مسلحون خکوم الله وی دو کپی نش کی شي غٹ غٹ گیر پریخی پت کے تاس پیو سرلج کی تویدا خوب زرک سړې دي رښتیا به د اسلام خبرې کوي علا خبردار انو به شګدي هم همو مقصدونه هم دی فساد کوونکې دی ولا کې یا يشرون خو په دې خپل فساد نه پوي دی فسادی خو پوي نه د اجازه فساد هغه فساده سدینو فسادونه ډیر دي دی. شرک فساد توحید نه من کول فساد د اسلام خلاب کول فساد دارنګ دا د فساد قسمونه دي شرک بدت معصیت د الله د قانون خلاف دا ټول دا کوي ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم امنوا کما امن الناس قالوا انؤمن کما امن السفهاء الا ان هم سفهاء ولکن لا یعلمون دا د منافقانو ومغه بایان نور نخیخی عذاب شدد دین مشرانوتا بوقفه تصويته قلاء الدين ده دين مشارانو ده بيوقوف وي وإذا قيل لهم كله چه وي لشي دوی تا آمينو ايمان روڈه كما آمان الناز لكسي ايمان روڈه ده ده نورو خلوك صحاباو دقس ايمان پا اخلاص روڈه کانا منا فقط وله کواه نو قالو دي وي انو منو آیا آي مونگ ايمان روڈه كما آمان لکه څنګه چې مان اورل دي بې وقفو وګوره دین مشران او صابوت بې وقفو وي علاه خبردار ان هميشه کدي هم صفاحاو هم دي خپل بې وقفو دي ولکې لا علمون لیکن نبي په دي خپل صفاحه تو بې وقفو تو دلتا او خدا شوا چې دین عقل من صحابو ته بې وقفو وي اول مراد د دې خلقونه چه آمینو کما آمنا ناس دا سوک آمنا ناس اولی ایمانوالا سوک دی صحابه کرام د منافقانو صحابوتا سوئے انو امینو کما آمنا صفحا صحابوتا صفحووئے خوکور دا شان دا صحابه کرامو سونا لوی شان دی لان دا منافق اصحاب رسولتا صفحا ویلو. جواب د عرش نه راغې الا انهم سحا زما د پیغمبر صحابه ته چې بي وقوفوي د خپل د د غپلار نکم بي وقفت دا شان د صحابه کرام دلته صحابه ول جواب نه دی ورک پیغمبر نه دی ورکړې د عرش نه جواب راغې نو سحابه مبارک چې د چا سر ایا دا خبرې ته وګړې صحابو بارکه چې دا چا سم موقف نو دې مدققه هه سو کوئی صحابه کرام به وقوف دي الله وای دی به وقوف دي سو کوئی صحابه کرام نعوذ بالله گمراه دي دې گمراه دي وای صحابه کرام مرتد شوي دې خپل مرتد دي صحابه کرام کافر وې دې خپل کافر دي اون قتل کړه دا جواب دی دا قران আলাইہم وس صحابه کرام نو بدعت شوي دې خپل بدعت دي پلا بی دیتی دی صحابه کرامو تا وقوف نسبت دا دا روافز شیع دا خلق یا دا متاثر خلق اللہ رب العزت جواب و کالا دا وی پتو لگی آغا شاعر وی کنا دا با پتو لگی چه دا صحابه کرام بی وقوف و کتا بی وقوف او دا دین خلق بی وقوف دیو کتا یا نن سبا دین خلقو تا دا سکولر لبرل وی کنا مړوي دیپ دنیا نه پوي دا ګير ټوپو پټکو والا دا مولیان جمعتونو کې ناز دوی زمانی سره نه چلي دیپ دنیا نه پوي دزمانه حل نشي پېښ کوله زمانی سره چلي دی نه شي نه خبره دوی د زمکه نه اعلان ده او د اسمان نه بار خبره کوي زمکه نه اعلان ده قبر او زمکه نه بارا جنت وي دا خبره کوي نور سبا نه پوي نمو ویو چو گورا قرآن ویو غطه چه چا ته بی وقوفه که ته تا پخپل بی وقوفه او پتا بولگی وی سو فطرہ ازن کشفل غبارو افرسون تحت رجل کام حمارو پتا بولگی چه تا پخر ناسته او کپاس ناسته وی نا بروس تو پتا بولگی چه بی وقوف تاوی تا او کدا ایمان والو خبار حال دادا صحابه کرام شان او مقامش چې صحابه کرام دا شان لری چې د صحابه کرام بارک چا غلط خبر او غلط نزبت کرده دا اللہ جواب کرده او صحابه کرام دل تسک مایار ایمانم که سوئی آمینو کما آمنان ناس ایمان با کمی مانی آمنان ناس صحابه کرام و چی کم روڑه ده ایمان صحابه کرام مایار عمل صحابه کرام دا مایار ده زمون دا پا او نبی علیہ السلام برمیلو چې ان الله اختارنی و اختارنی صحابا اللہ تمام انسانیت زد نبوه دا پار اغوار کړم خود ما صحبت دا پار صحابا من دا خبر د رکنا دا حبش و طور غلام بلال راولی دا پیغمبر خوکی گینه او پل ترے ابو لحب و تنیزین پرید نا دا اللہ انتخاب دای که نا دای رومی در روم نراوری او مکاک ابو جهل نزده دی نه چی او سلمان فارسی در فارس نراوری او دل تنیزده او در شعب تربوران دی نراوری نا دا اللہ انتخابی دا وختار علی صحابہ مال اللہ پاک صحابہ ورک او بل روایت که الله اللہ پده تمام کائنات و پذرونو باندې انسانان و پذرونو باندې نظر واجهو نو کم چه پاک زونو اغی انبیاد او بیا بیاد انسانانو په زونو باندې نظر واجهو نو دا غی نباد پاک زونو اغی زما صحابه کرام ها پاک زونو او نبی علیه السلام دام ویلو من رآنی ورآ من رآنی فقد حرم الله حاله نار چا چه زولیدم یه اغا سوکولی چه زما صحابه لیدری با دیبانه اللہ جهنم حرام کرده ده ابا معنی جانم حرام نو دا شان دا سواباو علا اینو مسلطا ولا کلا یالمون دا خدایات مطلب است دیکی ادا قیل لهم آمنو کم آمن الناس دا گره والی سر خبرو بوره دل دا کاف کم کاف ده چاویلی دا کاف دا پا معنی دا بعد او دا ما موصوله و نو معنی دا اذا قيل لهم امنوا بما امن الناس کله چی دويته ویلش ایمان وروڑے پاغه شی باندې چې صحابه به ایمان وروڑے توحید قران پیغمبر نو کابه په معنا د بښ او یا کاف په معنا د مثلو ده او ما مصدريه کا نو دابش اذا قيل لهم امنوا مثل ایمان الناس کله چی ورته ویلش ایمان روڑے پشان د ایمان د خلق یا ما موصوله یا موصفه کا ما ما موصفه موصوله نو کومو دشی موصوله شی نو داسمانوی امنو مثل الذی امن به الناس موصوله مثل الذی ما شی مثل الذی کنا امن به الناس او کوموصفه شی نو امنو مِثْلِ الَّذِي آمَنَ النَّاسِ او یا کاف تالیلیه کام تالیلیه کاف تالیلیه نو دا بش ادا قیل لهم کلچو ویل شدی تا آمینو ایمان روڑه کما آمان النَّاس دا ده وجه نچه صحابو ایمان روڑه ده دا ایمان په پیغمبر باندې الله رسول زکه ضرورت یا هم ده چې سحابه وګن دغه خلکو راوړی دي نه په اقتدا کې تاسو ایمان راوړی ده کاله خلک ده اغه قال من خلک ده د دنیا نو هغه په پیغمبر الله رسول کتابان ایمان راوړی دغه ستاسو راوړی کنه زکه سحابه چت خلک نو قالو انو منو قمنا سبحان واذا قال الذين امنوا قالوا آمنا ده بل نه خه چې کله مؤمنانو سره یوځی شي نو امن نامناوي او کله چې خپلو مشرانو سره یوځی شي ته وي تاو سره وايي سره غواځي غبطه پار و ويدالقو الذين کله چې دوی ملاقاتو کی یوځی شي یا کسانو سره امنونو چی معنی راوړل قالو نو غوي ته وي امننا مونږ ایمان راوړلې مونږه مساع sumar غړيو ويدا خلاو کله چې لاړ شي لا شياتینهم ځان له شي لاړش خپلو مشرانو ته قالو ناغوی تووی انما آکم یقیناً من خستاسو مرگریو و انما بیشکا نحنو مستازیون من طوقی کونکی مومنانو پوری اسے گپل ورگریو خندام مر بوری پوری ایدان قلدین آمنو قالو آمنو مجلس تا براتلل دا کشران منافقانو خا والا منافقان شاگردان دی برالل پیغمبر مجلس دا دی خو کار نفاقو پا خلی بانی امن ناویل مشراعل 40 د کړو نورابلل دیتوی امنه هلکه ډیر خلک درس ته ښه خبرې دی پکې مونږه مغورګې درس لراو خو اذا خلوا الی شیاطینهم کله چې بلاال خپلوا مشراعل الله خلوا دلتا داخلوا سله چې کله الی راشي کنه په ماندا ما شوش واذا خلوا اذا ما شاو الی شیاطینهم څنګه چې د زر پسلکه ان راشي نو سمد ل ویل مخ اڑول توي افنا زربو ان کوم ذکرا افنا زربو ان کوم ذکر نو دا قران اله لپاره معنا د مشو شي و اذا خلوا ال شیاطینهم کله چې دوی لاړ شيخ پلو سرداران او مشران تا شیاطین یا اله په معنا د معاک واذا خلوا مع شیاطینهم لچیلارشی شیاطین و سلام صحا دا ایسا خلارشی شیاطین نو مراد دی دا په لغوی اعتبار سره دی ته شیاطین و مراد سرداران او مشران قطاعده مجاهد معنی کوي چې شیاطین نو مراد دی ار هغه سوګره چې دی گمرا کوي هغه سرداران او مشران نه واذا خلوا الای دلتا دا آیات په سوال جواب حظب سره دی و دا خلهله ش توې هم کله چې دویلاړ شي خپلو مشررانو ته نو قالو ان نه معاکم تهي موستاسو غې مګری دا بدا سیوا چې دا کشرران بلاړه هلته به امان نام من نه وی نه بعضې او ته سېب خبر خوري حضرت سېب د چهل تټرو کنه قران درسله آیا پیغمبر لچې تلو یا پنځه پریانو لچې تلو نا غې ته وې مونږ هم د سره مرګړو ډېرې خې مسلې وې مونږ نو دې مشران ورته وې لکه لم قلتم آمنا نڅيب انما معكم ایوه ته وې لم قلتما آمنا دا من نا من ما څه ولې وې وې نڅيب نو بیاولې نه مع کوم وای غیته آمن ناوي و نهحنو مستزیون که نه ه پور ټوک خوشالو ټوو د پا آ خوشحالو ټوک استحظ مپورې کوله کولا مستزیون نو د ب نخ شو استحضا بلمننی الله استاز او بهم یم دوفی توغیانې همون حکې دنیاوي د دنیا حکوې سره. دنیا حکم داده دی مومنانو پور خندا که اللہ با ده ده خنده سزا ورکی او سزایم ذکر کرده و یا مدون فی دو میامون ده سزا د دنیا که که دنیا ده سزا ترجمه وره نو بیا تبسیل که اللہ و اللہ یستاز و بیهم لبزی مانا خدا ده توقی که پدوی پوری خمون مانا سکو سزا ده توقو ورکی دوی ده و یا مدون دو مانی ده و یا مدون بریګ دوی فی توغیانهم په خپل سرکهشه کې یا مهون په داسه حال کې چې دوی یا حیران پریشان په داسه حال کې دوی حیران پریشانی دلتا لبزي معنی خداوا الله یاستاز او وېهم الله سزا ورکې بيته الله الله خندا کوي بي سره اللهو مستازي نه دی کنه الله سپاتې کې چرتو مستازينه ډېر هغه نه چې چا پورې وخانديني شان سره لایق ده چې الله وي استاد یو بهم الله خندا کوي دوی پورې نو دا یا ساته چدلتا دا دلتا تجنيس ته تجنيس تجنيس څه توي بلاغت یو لفظ مخکې ذکر شي بیا ذکر نو لبس ما سبقا بارا معنی باندینی بلکه په بل معنی انما نحن مستعذون موږ دې پروتوکې کو او الله یو استعذو به الله دې له سزا ده ټوک ور کوي مخک ذکر د استعذاد دلته ذکر د استعظام مخک فیل د استعظام مرادو او دلته سم مراد ده سزا ده د فعل دهو جنا تسهیل کې تفسیل تسهیل تنزیل دا ابن جوزی جوزی ورکوٹه تبصیر دا سه دو جلده که خطبسی ابن جوزی یو ابن جوزی ده نا جدا ده ابن جوزی دا اغا تبصیر ده تسخیل و تنزیل اپا ده پویشه ویده ناغا مانا کرده ده اوی اللہو یستاز بهم وی تسمیت العقوبت بے اسم زمب تسمیت العقوبت بے اسم زم تسمیت په اسم د زمبوکو ай کې زمسو استهزاء نو الله سزاام دا غي د جنس نه ذکر کړه دا سزا ده فسن نو ځکه موږ مان نه الله یستازو بهم الله سزا د ټوکور کې دیلا ديله بده دی سزا ورکی چې مومنانو بوري خندنه کوي و سزا داد داده کړو چې ویمدهم یومانه پریګ دی دی پی دوریان هم پخپل سرکشی کیامه هون پدا سے حال کی چیدی حیران پریشان دیساز او ګور اخلق ہدایت ترازی او د پخپل کفر زلالت منافقت کی الله داس پرې خره او سملار ورتل نه نو نو زمون عزرا سے مولانا حسینلی معنی کئ وی الله نے انکی رسی دراز کیے ہوئے ہے اور اپنی سرکشی میں آندوں کی طرح بٹکتے چلے جاتے ہیں پوچھوئے پی دا قمط لب دیکھنا چے اللہ رب لیزت وی دا دی اغمزے سکڑے دے روز کڑے دے پڑے دے وی جوڑے سا مزیمی دی خو اغمزے روز کڑے دے دا سے خوی دی پاک پل سرکشی کڑان دا بز دیکی وی لگیا دا سزار ای دا دی داسې میسای کلی که نا لو به مشومان گئی نه یو لستر یو تدې نه ته منډه وې نه کله دې داسې منډاو داسې منډاو کله دې برځه سره سره لګې دریو نه قلو باندې الله دقه سیکړي حیران پریشان لار نه معلوم پکم طرف لاش نو دایو سلام او دویم یا مد هم په مان نه زیاتوالي راځي ويمدهم زیاتې دوی فی توغیان په خپل سر کاشي پدې سرکشي کې الله نور نور زیاتې لګيایي اغه موږ کې دوه شر وګنه ها فزادَهُ اللهو مرضى الله ولا ذا مرض زیاتې نو خپل سرکشي کې دوی الله نور زیاتې نور زیاتې يمهون پداسال کې چې دوی هرې شان پریشان دا منافق پدې منافقت کې سمتمای نه رې خبرې منافق اروخ پا يري وي غل اروخ که ګل ار واخ یرا دچ خدای په منافقت می سو خبر نش په دې بې ایمانۍ خبر نش نو دل تا یامهون لفظ قران استعمال دا د قرآن کمال او د قران بلاغت او فساحت ته چې عربی کې د حرف د سقل سره په معنی کې سقل راځي معنی بدلی لکاو ګورا عربی کې ګورا فس فاو سواد فس لفظ استعمال نو ستو ویلی کی گی فس ویلی کی گی ما طولو تا چو کده دا سی ما تکڑا جوداشو کنشو خوده تا سوی سو فسو او کلوسی و تکی و سر زیاد که پده سواد بانده تکی واشا و زواده کنو سشو فس نو فس ستوی بیالولو ته سی جودا کی. او بیا یو تکی زیات که قز. قز نو ویلی کی گی. چی چلو تا پغاخونو چې زړه زړه شي وګوره په یو یو ټکی سره معنی کې تبدیلی راځي دغره یا ما هون یو عميره دستر ګولندواله عام او دیم عام حدا د زړستر دغه توېل کی س پریشانه وडून واری نو دوی یا ما هون د زړپستر ګولاندي د زړپستر سوره حج والو ګوره چيالیس آیات التا دزړه دقه ډونواله ته مراد ده پسړه لاندې دزړه سترګې لاندې منافق چې قران سره اسلام سره توحید سره چلول کوي نو الله رب عزت بیا دزړه سترګې لاندې سمهه رات نمبر ها 40 ها وګوره ا فلم يسيرو فی الارض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَيَنظُرُوا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آیې د دنیا کې نه ګرځې چې د دنیا نه عبرت واري د الله د دا توحید قائل شي د د دا قدرت قائل شي فتكون لهم قلوب يعقلون بها چې سره سوج او آزانو یسماؤنا به ها وگونو نه حق ووری خوئی نه در کارلی نه وگونو نولی فا در سره ایننا ها ایننا ها زمیر قصا مذاکر چی اسی ایننا ها زمیر شان ایننا ها زمیر قصا یعنی دا ها زمیر با ما جمع کهنو آ قصتون ولمو رو به سغیتم دا خو ست ګرامر شو کنه پختو کې به دی تعبیر څنګه کې دا خو به مولا طالب ویشو او ځا امی به څنګه پوي ها وګوره داشو فإِنَّ بِخَدَا د چلاتا مل ابصار لا تعمل ابصار د زر د سر سترګې له اندې نه دي ولیکن تعمل قلوب اللطيف في الصدور ازړه کې دنه د زر سترګې له اندې دي په خداه راز ندلتا یا ماهون زرستر گیرن اولائک اللزین اشتراو زولالت بیلو خدا فمارا بی حد تجارتون و ماکانو محتدین دے بل دو آخری نخیخی اشتراو زولالت آو دم احتدانون اولائک اللزین دا خلق دے اشتراو زولالتا چوی غست گمراہی و ریکل گمراہی بیلو خدا پا بدل لہ ہدایت کنو فمارا بی حد تجارتون پس اس فائدونک لدی لد سودا گره تجارت کما كانوا مهتدين اوس اچرینه دی دوی لارمون دن کی زکه چې دا ہدایت کملاره و غې پریخي د نووس اچرې لار نشي مونده دلتا اشتراز ولالا اشترا د زوالت نو شراخو پاغه شینو کی کی جه محسوس وی بار ټې پر موله چینی ګوړه اخلن واغې د پاره اشتري او دلتا خوز ولالتا و هدایت غیر محسوس شیع ده نو دلتا اشترا پا مانا دا اختیارا ولو تبسیر ماوردی دی کلی دی اشترا و زولالتا بیمانا اختارو ورک دی گمراهی بلو خدا په بدل دا هدایت تا هدایت مقابل که گمراهی ورک دا خوخ اکڑا بزده سی وایا خوخ اکڑا خواخه اکڑا غوړ اکڑا گمراهی بل خدا په مدل هدايت او دلته بار اوره با بل خدا اشترا رغله زلالت بل خدا ذکر دے نو دی مدخول د با با متروکی او ما قبل زلالت چه دی هغه ماخوز دے زلالت واغه سه شو او بل خدا سه شو ها اغه پرخوستے او تا د افیقه کې ویل دي سمنه موبیا کې فرق پسې کیږي که سمن ذکرو اشتره تو حاضر کتاب بد دراحم بد درحم نو سمن سده دا درحم دیکنه او اس که اشتره تو حاضر کتاب بالقلم نو ذکر مبیع کم او سمن کم دی دا باچه پچا دا خیلی دا سی دا سمنی نو گویا که دلتم اشتره دیواغستا و سمن سو هدایت ورک نو دی وجه نا با مدخول چی مطروکی او ما قبل زلالت سده ماخوز او گو رئے دے ظالمانو کیمتی شے ہدایت ورکو گمراہی واغست او چیو سڑے کیمتی شے ورکی او بیکار شے پیالی نو فمارا بہت تجارت او مکنا نقصانی دے کاروبار خلاب گویا که دا یو مانوی منڈی لگی دلیوا ال تا زلالت ہدایت خرسید دے ورگ گمراہی واغستا ہدایت پریخو نوفم ربح التجارتهم نقصان شیر اوڑول ولس گټنه کی یا نقصان کاروبار والا دکاندار منډه تلاړشی نو دواری شیر اوالی چې وی په خېمت خرشی او د خراب شیر اوڑی اغا اغا اصل سرمون کی نوفم ربح التجارت تجارت, تجارت سوداګری کامیاب روان او چونکه هدایت اس پرخه ده نو ماکانو موحتدین اچریو سن دی چې دوی وی لارو مومي ہدایت پرخه لار خو مندل شو په ہدایت او چې هدایت نشتا نو اس با ده هدایت دکم زین حاصل کی زلالت او هدایت کې میا فرقونه دی یو درې مانی دی مثلاً لیسوا ای وخ نشت ادالا زلالت شرک ده او هدایت سده توحید قرآن که استعمال ده بس زلالت شرک تبیلشه او من ازلو می میدو می مم دونی اللہ گوره والا بی نمانه دا خلق ده چې غوړې کړ شرک بل خدا په مقابل توحید کې شرک واغس بل زلالت بدعت وي خدا سنت وي کنه اما بعد فين اصدق الحديث كتاب الله واسن الهدو هديو او كل محدثه بدع كل بدعتن زلاله نو اولایک الذين اشتروا الزلاله دا خلق ده چې وی غږ غوړې بدعت په مقابله د سنت کې او زلالت د قران مقابل ته یو خدا هو قران دی کنه هدل لنا سدل للمتقين خدا قران نو دا وي اولایک الذین اشتروا زلالا دا خلق دی چې وای غس مقابل د قرآن بل خدا په مقابله د قرآن کې قران پرې خو د قران مقابل وواس قران پری دي کومه کہانی نه دی خوونه اخلي چاویری دی تاویری دی موضوعی روایات دی ده کسو کهانیان و کتابو نگورکی او قرآن پری دی ڈایجسٹ او کسی نه ګوري او قرآن نگوری نو دا خلق دیشتر و دلانتا بلو دار فمارا به تجارتو ما کانو کولو قولی ها چا تا پوسکړید نه پاک بارکه خدا سباره کې معلومه وس چې نه فرد دور کشته کې نشته نو 아이 باندې په